Producción Imaginarias, Imaginarias presenta Off Mental Off Mental os críticos que 2008 será lembrado para sempre na historia do jazz en España por ter visto a luz un dos grandes discos de jazz de toda a historia desta música non só nos todo español, senón tamén en Europa. Trátase de Proxecto Miño, do contrabaixista galego de Ferrol afincado en Madrid desde hai moitos anos, Baldo Martínez. Oxe, na edición número 137 de Off Mental, teremos un especial onde obremos algunha daquelas pezas contidas originalmente. Naquel traballo, por certo, premiado entre os dez mellores discos de jazz do mundo pola revista Jazz Magazine, mentras que Cuadernos de Jazz levou no ao primeiro lugar entre os mellores discos daquel ano. A grabación que de subir está realizada entre novembro de 2006 e marzo de 2007 nos estudios Infinity de Madrid e foi publicada no ano 2007 en disco compacto polo xilo Caronte. No cadro instrumentista podremos resultar na selección que imos facer desta grabación de Carlos Castro, Vibráfono, Derbuca, Congas, Jembé e Percusións Diversas, Pedro López, Batería Percusión, Alejandro Pérez, saxo tenor, soprano e clarinete, Antonio Bravo, guitarra eléctrica, David Harrington, trompeta e fiscornio, Chaki Maguatari, tuba e serpentón, Germán Díaz, zanfona, Maite Dono, atención, a voz, ben conllecida aquí no programa, e, claro, Baldo Martínez, o contrabaiso, composición e conducción de todo esto que hai subir. Toma de e disfrutade. Aldo Martínez, con Proxecto Miño, publicado en Caronte en 2007, abrindo esta edición de off mental, a grave da música na súa Mostro de Músicas número 137. O víamos canta Arrula, cuarta peza da xoito que contén este traballo cuso Sérmolo nace nunha cidade histórica, portuguesa, Guimarães, no ano 1999 un encargo do festival daquela cidade do norte de Portugal que lle fixo ao músico galego e que foi presentado en directo en diversos festivais de toda a Europa, incluída a propia Portugal, mesmo Alemanha, até que finalmente puido ser presentado en Madrid e gravado para o disfrute de todas algúns anos despois, exactamente oito anos despois, en 2007. Un traballo este, o proxecto Miñón de Valdo Martínez asume unha responsabilidade que de algunha maneira o pon a prova, xa que tivo que dirixir a nove músicos, facer os arránsos de eses instrumentos que cada interpretaba, e meterse nun campo como eo do folclore, sen caer en esquemas repetitivos, mantendo un discurso lixeístico coa conseguinte improvisación. Ao respecto de Maite Dono, da participación creativa coa súa voz neste traballo, Valno Martínez, nunha entrevista para o sitio de internet Toma Jazz, dio o seguinte. Inicialmente estaba María Joao na voz, que era o nexo ou conexión coa música portuguesa, xa que me interesaba a súa forma de traballar con a súa voz como instrumento. Pero vimos que a participación de María Joao era desesável pero imposible pola cantidad de compromisos que ela tiña e a magnitud do proxecto. Entón cadrou que viña de coñecer a Maite Dono. E a primeira vez que a escutei nun disco lembroume a María Joao. Así que propusen yo e ela asumiu o reto. Para min non sustitúe a María Joao. Ten a María Joao como unha das súas referencias. Pero ela, Maite Dono, aporta a súa personalidade. É actriz, e tamén poeta. Así que incorpora elementos de dramatismo que lle dan outro ar, outra cualidade ou resultado. De para mañan, quinta das pezas, das 8 que contén este proxecto miño, publicado por Caronte Records en 2007, oito anos despois de que fora conspirado en Portugal polo seu ideólogo e conductor ofrolán, Valdo Martínez. Porque na cara há, hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai insustiza social. Porque na Caravé hay un espacio seguro para el alma, un oasis no medio de la desidia. Na Caravé da música estás en paz. Off mental. da música de raíz nomeadamente a música tradicional galega coa libre improvisación e mesmo o free jazz acontece nesta obra chamada Proxecto Miño colaborativa entre tantos músicos e sobre todo coa presenza da voz de Maite Dono que ben coñecemos aquí en Off Mental. A escoitámos hai algúns programas facendo un tributo a un grande da música popular galega, Emilio Cao. Non fican aí naquele ano 2007 rexistradas por Caronte esas colaboracións entre Baldo Martínez e Maite Dono Alguns anos despois, en 2010, Nuba Records publica Sons Nus, composicións neste caso de Maite Dono e o propio Baldo Martínez a partir de poemas do gran poeta galego Uxío Novo e a propia Maite Dono, que tamén, como sabedes, é poeta. Que vos parece se facemos unha parada neste traballo de 2010 publicado por Caronte en Nube Negra Vais o título Sons Nus sa presentaban Baldo Martínez, o contravaixo en Maite Dono, a voz man a man, con pezas como esta Tradalá ga Radala. Baldo Martínez e Maite Dono contrabaiso e voz man a man neste proxecto chamado Songs News publicado por Caronte e Nube Negra en 2010. Baldo Martínez por unha banda un dos grandes do jazz estatal e galego que nos oitenta capitaneu o jazz atlántico de Clunia Jazz con Fernando Llorca, Nani García e Antonio Cal. E por outra banda Maite Dono atriz cantante escritora poeta entre cuusaas horas escritas destacamos manta de sombras o mar vertical homónimo ou disco compacto silencios nena de circo sobras ou de silencios premio poesía esquío en 2003 of Carabén da música. Como decíamos ao longo desta edición especial de ofmental Mental, esencialmente ao proxecto Miño de Baldo Martínez, esta proposta surde como encargo do Festival Internacional de Jazz de Guimaraes cun plantexamento de música inspirada nas tradicións que surden ao redor do río Miño, na súa zona limítrofe entre Galiza e o norte de Portugal, desenvolta na linguase do jazz contemporáneo. A posta en estea de todo isto consistía en nove músicos, riba do cenario, cunha variedade tímbrica heteroseña onde se xuntaba o tradicional e o contemporáneo. A cuestión foi apresentada en novembro do ano 1999 no Festival de Jazz de Quimaraes coa participación creativa da non menos estupenda cantante de jazz portuguesa María Joao. A continuación, o proxecto se sigue presentando en outros países de Europa xa coa incorporación da galega Maite Dono, a voz, na Alemaña, despois en concerto xa por fin en Madrid, España, E, eh, finalmente, registrada en disco compacto no ano 2007 polo selo Caronte. E, claro, pasan os anos, Baldo Martínez contenúa cosos proxectos dentro deste mundo inhóspito do comercial, onde medio agochado superviven toda esta xente que se adica á música con mayúsculas, á música realmente creativa e libre, e chega o ano 2019. 1999-2019 20 aniversario da presentación de Proxecto Miño. E que pasa? Que acontece? Pois o que pasa é que o Proxecto Miño de Baldo Martínez segue a ter nome de muller e esta vez en grandes letras de neón o de Mónica Denut. Pere. David Harindo. Germán Díaz. Antonio Bravo. Pedro López. Lucía Martínez. Mónica de núz. Ivándo Martínez. Agárrense que veñen curvas. Domingo 10 de, de novembro de 2019, prepandemia, quen disfrutou deste concerto no Círculo das Artes de Lugo dentro do programa do Festival de Jazz da cidade galega daquele 2019 na celebración do 20 aniversario de Proxecto Miño obra do farrolán Valdo Martínez coa incorporación da tamén galega Mónica de Nút o Cadro de Músicos ficou, sen dúbida, inmunizado ante o que viría despois a nivel mundial en forma de virus. Mellor ni mencionalo. Nesta segunda metade de Oz Mental, a cara ve da música, e de soubir material até aí pouco inédito, non está publicado en disco compacto daquel concerto 20 aniversario de Proxecto Miño do que a propia Mónica de Nut comentan a súa canle de YouTube. Foi un reto tomar o relevo da maravillosa cantante Maite Dono, referente moi importante para min. Foi un día emocionante e sería unha mágoa non compartir estes fragmentos. Grazas a Valdo Martínez pola súa confianza e a toda a banda pola gran calidade musical e humana. Festival de Jazz de Lugo, domingo 10 de novembro de 2019, Círculo das Artes. Antonio Bravo, guitarra, David Harrington, trompeta e fiscornio, Lucía Martínez, vibráfono, derbuca e percusión, que se incorpora en este 20 aniversario, sustitución de Carlos Castro, Alejandro Pérez, saxostenor, soprano e clarinete, Germán Díaz, zanfona, Pedro López, batería e percusión, Si Chiaki Maguatari, Tuba e Serpentón, Baldo Martínez, Contrabaixo, composición e dirección de todo esto, e Mónica de Nut a Voz, tomando o relevo da portuguesa María Joao na presentación 20 anos antes de todo esto, e de, claro, a galega Maite Dono que hubíamos na primeira metade do programa. Detrás do pseudónimo Mónica de Nud, xa Mónica Iglesias Rodríguez, nada en Oia, Vigo, en 1976. Unha cantante galega, soprano liseira, para máis datos, cuso nome artístico procede do seu primeiro grupo, Arte Nut. O seu estilo combina ópera, jazz, rock, canto tradicional galego, música experimental, world music, e improvisación en interpretacións inovadoras nas que teñen moita importancia a performance, a sorpresa, o humor, o bestiario e incluso os complementos. Que os parece si volvemos a trasladarnos ao Círculo das Artes de Lugo dentro do Festival de Jazz daquela cidade galega domingo 10 de novembro de 2019. Aquí está de novo a denominada para ocasión Valdo Martínez Grand Trabajo sambal hogar de Brogán, libre improvisación do himno galego, con letra de o poeta Eduardo Pondal, o famoso poema Os Pinos, e composición musical orixinal de Pascual Veiga, arranxada, deconstruída e yaseada por Baldo Martínez. Todo ese cadro de músicos que nomeamos, e as cualidades vocais interpretativas da soprano liseira Mónica Denut. Mónica Iglesa Rodríguez, Mónica denut, como fica bastante evidente, ten moita formación musical, licenciouse en canto pola Escuela Superior de Canto de Madrid e diplomada en magisterio musical pola Universidade de Vigo, formouse en canto tradicional na Escola Estudio de Compostela e na Universidade Popular de Vigo con Mercedes Peón. Ademais, formouse en Jazz no Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra. De maneira paralela, ten unha intensa actividade como actriz e performance. Entra a súa discografía, destacamos Mónica de Not Trio, 2012, Dos fíos invisibles chegan as cores, 2013, Raíces aéreas, 2016, e a participación con Mercedes Peón, Ana Fernández e a videocreación de Alberto Castaño. O estupendo proxecto Deixas en 2018. Non hai tempo para máis, deixamos vos con un extracto máis deste concerto, inédito discográficamente, e incluso inédito para todas e todos, até ben pouco. Así que imos disfrutar del. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención, até o vendero programa.